Чому я відмовився? Чому я відмовився? Чому я відмовився? Через гроші? Але що означає страх перед бідністю? Та ще й такою далекою, у порівнянні з найпервиннішим страхом за власне життя? То чому? Вижрен навіть хотів, щоб я пішов геть? Навіть просив? То, може, з упертості? Але ж я не дитина, і це не дитяча гра. Не можу збагнути. Не можу зрозуміти себе. Я не був п'яний. Я був абсолютно тверезий, спокійний. Я сказав, ні, дякую. П'єр лише знизав плечима. Завжди знайдеться охочий. Уявляю собі, що він – це вічко півдня Євз, Контрабанда і підпільне переміщення людей до Італії та звідти. Чексаврас запросив його спеціально для мене. Скидається на те. Він мусив мати якийсь план, пов'язаний з моїм від'їздом. Щось таке, до чого я йому не потрібен. Щось, у чому я йому навіть заважаю. Але як він міг сподіватися, що я от так просто піду? Якщо я вже подолав такий довгий шлях, то що? мав повертатися за кілька тижнів? Він міг бути готовий до рішучого протесту штаб-квартири. По суті справи, мабуть, і був готовий. Це для твого блага. За для мого блага, Господи Ісусе! Чи він справді гадає, що я повірив в чистоту його намірів, після того, що він зробив із серйозним? Але й те правда, що, незалежно від слів і реальних мотивів вижрена, я не можу сумніватися у щораз більшій загрозі моєму життю. Ми й далі йдемо в глиб Росії. Це точка неповернення. Останній момент відступити. Далі вже тільки безодня. Але коли я запитаю, ніхто не може сказати мені нічого докладнішого про цей план. Бомба? Де б вона могла бути? Ми йдемо кільканадцятьма окремими групами, тож дуже можливо, що я просто не мав нагоди її побачити адже це може бути річ розміром із валізу, але мені якось не хочеться в таке вірити. Пробиватися до самої Москви по партизанськи, лісами й пустищами? Це божевілля. Запитую, а вони знизують плечима їх це наче не хвилює. Але ж. Це їхнє життя, їхня смерть. Тепер також і моя. Чи ж я знаю? Чому, чому я відмовився? Вони йдуть за вижреном, сліпо довіряють йому. Гірше, тут навіть немає мови про віру. Це щось глибше, невимовніше. Отначе, Інстинктивне знання, тваринний рефлекс. Ксаврас наказав, тож я навіть не питаю. Ось як це відбувається. Мені не дає заснути нелюдський, вражаючий спокій братів Апокаліпсису під час тортур серйозного. Річ не в тому, що вони не бліднули, не мліли, не протестували. Таких реакцій навіть я від них не сподівався. Але їх це не здивувало. Безглузде, безцільне і раціональне зло це для них нормально. Вони виросли серед смерті. Скільки їм може бути років? Сімнадцять? Вісімнадцять? Не більше. Вбивці королів найчастіше походять із сімей епілептиків і самогубців, але самі вони здорові, тобто пересічні. Зазвичай молоді, дуже молоді. І такими вони залишаються навіки. Їхня самотність. Місяцями, роками вони гострять свої ножі і в лісі, за містом, прискіпливо вчаться стріляти. Вони працьовиті і дуже чесні. Вони віддають матері зароблені копійки, піклуються про братів і сестер, не п'ють, не ходять до дівчат, не мають друзів. Їхні думки, як темне вино. Важке, густе, але все ж прозоре. Їхні сни структурою, як грецька трагедія. Вони вірять у Бога. Або не вірять у Бога. Однаково непохитно. Вони щасливі. Я підглядаю за ними нишком Обличчя без зморшок. Обличчя спокійні та ненапружені. Мимоволі згадується фільм. Асасини старого з гір яким гашишем туманить їх Вижрин? Учора прийшла новина, що російські вертольоти обстріляли колону біженців із замостя рідного міста Вижрина. Вони летіли над дорогою та лупили з гармат по людях, переважно по жінках і дітях, бо чоловіки були вже інтерновані, 108 загиблих, утричі більше поранених. І це геноцид, це військовий злочин. Але балансу тут немає. Адже те, що робить Вижрен, це звичайний тероризм. Убивство беззахисних, страх, який шириться завдяки телебаченню. Класика. Він має ідеали. Звичайно, що він має ідеали. Було б краще, якби він їх не мав. Польща. Та грати ту Польщу. Яка різниця, країна чи революція? Це що? Інша смерть, інший біль, коли ти вбиваєш не в ім'я Сталіна чи робітничого класу, а в ім'я нації».